Iazbilik, zigo rustikoa bayonako hagen arte, galmeratzenario itzaile taldearen erasuen, egin zera, egin zera, egin zera, berezizzen uerako. Boga, boga. Shakela Zola karrakatzean, Daniel Elge Beltzen kartatzoa atzeman nuen. Bulegoko maldan, erromatar garaitik zuzen etori, sigilata txikia bailitzan ikertu nuen izena ez zititzaidan hainagoz. Ez nekien ordean ondik. Hogeitzapenakin naago sinituen, txoori gotiak karkeako gorotzmetak egin litzakeen maneraan. Nahas mahas Buru ez buztanik ebe. Beregeita haba urteak pasatusean, memoria dantzari bihurtzen zen, bereziki irudiak, sensazioak edo sentimennduak sekatzeko astia, hartu ez balin bazen. zen. kasua zen. Disko gogoga, desertu zegoen, Eta USB giltza bihirik ez naukan. Karmenekin nintzen denboran, lagunak bahingainean abandonator denagailurat lehiatu nintzen. Ez zidan beste erikutzi, amodioaren mihisea, plegatzea, erabaki zuenean. Mende oso bateko negarrak isuri, eta ondoko egunak buska herrestatzu triste baten antzera eramanituen. Ne horken ninduen kontso ahal. Distantzea zaintzen ikasi beharko duzu hainam amaiak erantzidan. Etzaraldi oroz, horoz, horrela hausten ahal, neska soil baten gatik. Neska hori ni izan agen, baina bilboranoa behagean han nagoke. Nagoke. Euskarazko potentzialezko aditzera zen bat ino gogotatu nuen, gogoratzen intzen aldikal ordenagailua gailua pistean. Bazauzu ba, nagoke. Onda gean eroen egundainokoan karmenen agurtzeko suekterik izan. Bizitza gainera erabat kanbiatu zitzaidan. Betidanik amestu lana erdi etxinuen, baionako hiri garbitzaileetan. Halatan baionako besten bigarrengoizean, karri mekin eta dederekin karrike garbitzen ari nintzela, joan besarkatzeko bozkario boskario paregabea edukinuen, zakar pulo urintxo baten maldan. Valdaneuko Isil Herriko Milia adinduaren galderaren trenkatzera deitu ninduen lasaiki. Hango nire ikerketen ondutik, jakin genuen Miliaren anaia azkenean mira behatzunta 1928an eraitsutela Frankoren soldadu itxuek nazioarteko gerillero talde batekin linea P garatza zeharkatzen jaitzuzenean. Aunia mendita jon destinua laubil sentzuen inkestaretik landa Margarekin motoz joan nintzen, Bartzelonako sems-katalan lemarekiko manifestaldi ergaldoira. Haun dios! Iasvidik, zigo gustikoa baionako hagen arte galmerzenario itzaile taldearen erasuen bora ikat, senara gitziko mainean jartzuko boga, boga, boga.